Yəhyanın birinci məktubu Üçüncü fəsil Görün, ata bizə necə məhəbbət göstərib ki, biz Allahın övladları adlanırıq. Doğrudan da beləyik. Dünya onu tanımadığına görə bizi də tanımar. Ey sevimlilər! İndi biz Allahın övladlarıyıq, amma nə olacağımız hələ üzə çıxmıyıq. Amma bilirik ki, Məsih zühur eləyəndə biz ona bənziyəcəyik, çünki onu olduğu kimi görəcəyik. Ona bu cür ümid bağlayan hər kəs o pak olduğu kimi özünü pak edir. Günah eləyən hər kəs qanunu da pozar, çünki günah qanunu pozmaqdır. Siz bilirsiniz ki, Məsih günahları aradan qaldırmaq üçün zühur elədi, onda günah yoxdur. Onda qalan hər kəs günahını davam etdirməz. Günahını davam etdirən hər kəs nə onu görüb, nə də onu tanıyır. Ey övladlar, heç kəs sizi allatmasın. Salih iş görən şəxs, Məsihin salih olduğu kimi salihdir. Günahını davam etdirən şəxs iblistəndir. Çünki iblis başlanğıçdan bəri günah edir. Allahın oğlu buna görə zühur elədi ki, iblisin əməllərini puça çıxarsın. Allahdan doğulan hər kəs günahını davam etdirməz, çünki Allahın toxumu onda qalır. O, günahını davam etdirə bilməz, çünki Allahdan doğulur. Kimin Allahın övladı, kiminsə iblisin övladı olması, bundan aydın olur. Fəalə hiç görməyən, Həmçinin qardaşını sevməyən hər kəs Allahdan deyil. Əvvəldən bəri eşitdiyiniz xəbər budur. Bir-birimizi sevək. Şərdən olub qardaşını öldürən qabil kimi olmayaq. O qardaşını niyə öldürdü? Ona görə ki, öz əməlləri şər, qardaşının əməlləri isə salih idi. Beləliklə qardaşlar, Dünya sizə nifrət eləyirsə, heyrətlənməyin. Qardaşlarımızı sevdiyimizə görə biz bilirik ki, ölümdən həyata keçmişik. Sevməyənsə ölümdə qalır. Qardaşına nifrət eləyən hər kəs qatildir. Bildiyiniz kimi, heç bir qatil özündə qalan əbədi həyata malik deyil. Məhəbbətin nə olduğunu bundan anladıq ki, Məsih öz canını bizim üçün fəda etdi. Biz də öz canımızı qardaşlarımız üçün fəda eləməliyik. Əgər kimsə dünya malına sahib olarkən, qardaşını ehtiyac içində görüb ona rəhmi gəlmirsə, onda Allah məhəbbəti necə qala bilər? Ey övladlar! Sözdə və dildə deyil, əməldə, və həqiqətdə səbək. Bununla həqiqətdən olduğumuzu biləcəyik və ürəyimiz bizi məhkum edirsə, ürəyimizi Allahın önündə sakitləşdirəcəyik. Çünki Allah bizim ürəyimizdən üstündür və hər şeyi bilir. Ey sevimlilər! Əgər ürəyimiz bizi məhkum etmirsə demək, Allahın hüzurunda cəsarətlə danışa bilərik və ondan nə diliyiriksə, alırıq. Ona görə ki, onun əmrlərinə riayət eləyirik və önündə ona məqbul olan işlər görürük. Onun əmri də budur ki, biz onun oğlu İsa Məsihin adına iman eləyək və onun bizə əmr etdiyi kimi bir-birimizi sevək. Onun əmrlərinə riayət eləyən şəxs Allah da, Allah da onda qalır onun bizdə qaldığını bu yolla, bizə verdiyi ruh vasitəsilə bilirik.